Wenn ich mal tot bin und in weißem Seidenkleid in meinen Saal liege, mit Bescheidenheit, dann fällt die Schule aus, dann geht's zum Kirchhof raus, die ganze Klasse kommt bei mir ins Trauerhaus, die wollen wir alle sehen. Wenn ich mal tot bin, wenn ich mal tot bin, ah, das wird so schön. Wenn ich mal tot bin, kommt auch Pastor Eisenlohr. Der liest einen schönen Vers aus seiner Bibel vor. Wer ohne Schuld tut sein, der schmeißt den ersten Stein Auf Liesken Puderbach, der liebe Engelein. Doch ich, ich lieg ganz still. Wenn ich mal tot bin, wenn ich mal tot bin, mach ich, was ich will. Wenn ich mal tot bin, zünden sie gelbe Lichter an. Die stellen sie rechts und links an mir ganz dichter an. Dann fällt ihr ein Schein auf mein verstorbenes Gebein. Und unser Lehrer, der fängt ganz furchtbar an zu weinen. Nur Tante freut sich sehr. Wenn ich mal tot bin, wenn ich mal tot bin, dann esse ich doch nichts mehr. Wenn ich mal tot bin, schick ich aus meinem kleinen Grab meinen letzten Willen und was ich zu vermachen habe: Mein Püppchen ohne Kopf, mein rotes Band von Zop und denn auch noch den jenstrischen Mutterknopf. Den will ich Truden schenken, wenn ich mal tot bin, wenn ich mal tot bin, soll sie so an mal denken. Wenn ich mal tot bin, dann fängt erst mein Leben an, wenn ich durchs Wolkenmeer im Himmel schweben kann. Engel jubilieren, Jeigen jubilieren, wenn zum Empfang von Liesken alle aufmarschieren. Mensch, machen die den Krach. Wenn ich mal tot bin, wenn ich mal tot bin, ist mein schönster Tag.